היפופטאם של מי האוטו שחוסם את החנייה? סליחה כן סליחה? כן האוטו הזה שלך? כן אתה כן. יכול להזיז אותו מהחנייה בבקשה? אז חוסם אותי כן אני סליחה אני אזיז רגע רגע רגע בואנה אה... אסי? אסף אסי! אסף. אסי, אני זיהיתי אותך, אסי הברווז! אני אסף, אסף מתכנן כבישים, הנה הכרטיס שלי. אסי, אסי הברווז, אני מזהה אותך, אתה לא זוכר אותי? לא. אתה... למדתי איתך בבית ספר מגרבים, כולם קראו לי סמיילי. מה אתה רוצה ממני? נו, תגיד מה נהיה ממך אסי, נו. אני מתכנן כבישים ואני לא מכיר אותך. הייתי יושב לידך שנים, נו, כבר אז היית משחק במכוניות, זוכר איך שהמצאנו? איפה הקבאבים? ורום, ורום! זוכר? זוכר? לא יודע. מהטיול! מה רגע, אתה מהטיול המאורגן לפירנזה. מה? מה אתה מדבר? אתה זוכר את הטיול לאילת? להעיס את הלמטה לחוף! תשמע, אני לא יודע מה שמה, אתה חושב. להעיס את הלמטה לחוף! מהטיול שעשינו? לא, לא יודע. זוכר איך היינו כבובות בוץ אחד על השני? בוא, בוא נזכיר לך, הנה יש פה בוץ מצוין. טוב, אני אעשה בוץ? הנה תפוש. אח. נו, נו, תפוש. אח. נו, הנה, קדימה! אה... קדימה, נו! אה... הנה אוטמנדס, הנה אוטמנדס, כבישים, נזרוק גם עליו! אה... תתפורס, נו, למה אתה עומד ככה? מה קרה לך? זוכר איך בנינו איש אלג דיכרה? איש אלג. אה, כן, נזכרתי. ובטח הלכנו מכות אחר כך, נכון? לא, לא הלכנו מכות. איזה כיף היה לנו! לא, לא, אתה סתם, אתה סתם ממציא, אתה לא זוכר בכלל! ועכשיו אני יכול ללכת! לא, אתה לא זוכר בכלל, כן, הייתה ילדות יפה, היה נעים, תשאיר לכרטיס בקור ואני הולך. אין לי כרטיס, מה... חבל מאוד, להתראות. יש לי, יש לי, אתה יודע מה? אני יודע מה תזכור. קוקוריקו. קוקוריקו. עזוב לי את האוזן. קוקוריקו. לך מפה כבר. קוקוריקו. אבובו! אך. אבובו! אבובו! אך. אבובו! אך, תעזוב אותי כבר! נו אתה... אני יודע, אני יודע, אני יודע, שזה אתה, יש לך כתם לידה, אני רואה איתך את המכנסיים, תראה! אוי, אתה לא אסי. סליחה, אני... וואו, מה זה צריך להיות? היי, חנן! מה, מי אתה? חנן אקליפטוס! אני לא חנן אקליפטוס בכלל. היי, חנן! אני לא מכיר אותך. אהלן חנן, שומע? מה? פגשתי את סמיילי, הוא לא זוכר עדיין את החרם בכיתה ז' שעשינו לו הוא לא זוכר שעד שהוא לא אומר יוחטיגידן, אנחנו לא מדברים איתו סליחה אדוני, אני לא מכיר אותך אני לא חנן, אני מעצב העילים נו חנן, הבובו אההה שמע, אני לא מכיר אותך בכלל אני מעצב העילים, הנה הכרטיס שלי הנה, הנה, אני גוגו ריגו היי, מה זה? גוגו ריגו נעים גוגו רגו! אה, עזוב לי את האוזן. גוגו רגו! זה עושה לי צמרמורת בגוד. אטמובו! אך! לא, אמרתי אך לזה אך! גוגו רגו! ביי, נו! גוגו רגו! אטמובו! אך! אטמובו! גוגו! אך! היפופוטם! שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il.